La Lio Limitada 2005 CC Fatima. Des del districte de Santa Andreu de Palomat Radio Trinitat de Nora Tayo, Francesc La primera emissora local de Nocturn i música electrònica de Barcelona. Sona 24 h. La Lio Limitada 2005 CC Fatima.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 el programa que es passa en diferit el dissabte doncs mmm, va haver-hi un error hem preguntat avui als tècnics de l'emissora què deuria passar i es diuen que van equivocar el programa i van agafar un any abans o sigui que demanem disculpes en nom d'ells perquè no es va fer prou bé esperem que aquesta setmana funcioni millor això doncs per començar el matí d'avui escoltem la sardana que dediquem a Sant Jordi, que va ser el dimarts passat, i que porta per nom Rosa de Sant Jordi, és del Fèlix Martínez i Comín. acabat d'escoltar la sardana que porta per títol Rosa de Sant Jordi d'en Félix Martínez Comín Tot seguit podrem escoltar com cada setmana la sardana misteriosa com ja sabeu es tracta d'endevinar el nom correcte d'aquesta sardana que tot seguit us oferim el primer que ens telefoni, avui dijous, el número 9, 3, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 4. Durant aquest programa en directe i ens digui la resposta correcta, podrà passar el dilluns següent a Can Guardiola, a les 8 del vespre, i se li donarà al guanyador guanyadora una còpia en CD de les 56 sardanes que tenim gravades. Escoltem tot seguit la sardana misteriosa d'avui. Hem acabat de sentir la sardana misteriosa. Com a pistes us direm que és una sardana d'en Jordi León, i com que el d'avui va dedicat a moltes colles, doncs com a pistes direm que està dedicada a una colla, que pot ser la colla de Montgrins, Esrer, Duració, Banyoles, Roca, etc. Si haureu participar, ens heu de donar el nom exacte d'aquesta sardana al telèfon 93-345-6454. També ens podeu demanar una sardana per un proper programa. Això sí, ens heu de dir quina voleu. Que tingueu sort. Doncs seguim amb la programació d'avui, que va a la majoria de colles, i escoltem tot seguit Colla Montgrí, que és de Carles Rovira. d'escoltar una sardana d'en Carles Rovira amb el nom de Colla Mongri i seguint el programa escoltem tot seguit una altra de Colla que es diu Colla Edelweiss i és d'Agustí Cui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 Hem acabat d'escoltar la cerdada que porta per títol, el toc d'oració sembla que tenim una trucada hola hola, bon dia. bon dia bon dia, amb qui parlem? Montserrat hola Montserrat, què tal? molt bé com estàs? Ha... bé he eh? viatjat al Sant sí, sí? Eh, per això truco ja que heu posat toc d'oració oh, bueno, doncs haurem de demanar-ne una per la moreneta, no? sí? sí. en tenim una de preparada ah, sí? no sé bueno, si serà al teu gust veure, jo... o vols proposar alguna? Jo havia, em que no ens hem entès amb aquest noi, perquè Digue, ja, ja he entès que em preguntava com em deia, i dir Montserrat, sí. i llavors m'ha dit, ja la tengo. Sí, sí, sí, sí. Que coincideix, sí. Doncs. Sí, que... <laughs> que coincideix, <laughs> vale, digues. No, res, que, que anava a dir que com que ha sigut Sant Jordi, és la mare de Montserrat, sí, sí. si la tinguéssiu sota el sol de Catalunya. Sota el sí. sol de Catalunya? sí i si no, doncs, bueno, aquesta de Montserrat ja m'està bé, i felicitar totes les Montserrat ara, és que no anem a fer d'aquí moment però si ja que ho, ho fas tu, vosaltres. doncs fes-ho tu va. no, no, no fes vosaltres, que sou vosaltres fes-ho tu, fes-ho doncs que les felicito, que encara que es veu que el temps serà plujós però que és un dia fes que dintre sí. nostre hi ha el sol sí. per tant, vull dir bé, en fi, felicito a totes els Jordis perquè ja ja ha passat. Ja passat, ja els heu felicitat Sí. i bé, que a part sent un dia molt bonic perquè aquest nom és de la nostra patrona Escolta, digue'm. aprofitant eh, eh, saps el nom de la sardana misteriosa? Sí, és que no ho he sentit perquè no puc agafar la ràdio ho Estic escoltant per al mòbil per no. tant jo la conec però no he sentit la eh, Era, sí. repetirà, et repetirà la, ben, Eduard, la pista Mira, com que avui fem un programa més o menys dedicat a les colles, sí. llavors, eh, eh, per pista, direm que és una sardana d'en Jordi León ah, i que ja és està, colla, bé. però em puc dir que pot ser la colla Montgrin, la colla Delbi, la, la colla Sant, Nació, Sant Jordi, la colla Roca, la colla Banyoles, la colla Figueres, de totes les que t'he dit, hi ha una que és de la veritat. Ah, doncs pues no t'hi... T'ho repeteixo? Sí. Colla I escolta, Montgrin, escolta bé. Colla sí. Delvis, colla... no, perdona, no. colla Banyoles... Colla Figueres, Colla Roca, Colla Catalunya, Colla Solponent, per exemple. Ja l'han dit. És una cosa molt dura, molt dura. Colla Roca. Eh, l'has encertat. L'has encertat, mira, tens sí. premi, eh? Sí, sí, ja crec. que oh. vos la hauríeu de quedar vosaltres, el premi. Sí, sí. La coneixia, eh? Vale. Però no he sentit. No he pogut sentir, ho estic... Bueno, doncs, fentit. recollim la, la teva felicitació per totes les Montserrats Molt i la transmetem també uh -huh. i mirarem de posar una de les sardanes que has demanat Molt bé. i ara sembla que tenim una altra trucada algú que també vol parlar Gràcies per la teva col·laboració A vosaltres adéu. Adéu. adéu i bon adéu. sant eh? Gràcies, adéu. Això adéu. Gràcies, adéu Hola. Hola, bon dia Bon dia, bon dia. amb bon dia. qui parlem? Amb la Fina Fina. Home, fina, què tal? Molt bé. Com estàs, molt bé. bé. estàs millor? Uh, sí. En ja fas cas del que et diuen? Mm, una mica més, una mica més. M'han demanat de i faig cas una mica S'ha de s'ha de fer. De fer, de fer. Bueno. Sí, sí. M'han passat a davant. Sí, oi? Sí, perquè l'Eduard ha dit una pista molt, molt, molt contundent, que era, no, l'has dit a tu, que era una cosa molt dura, molt dura, molt dura. I ja està, m'han passat al davant. Però bueno, és igual, ho intentarem la setmana que ve la propera. Vols que tenin... busquem alguna per tu? Home, doncs sí, doncs, bueno, la Montserrat ja eh, he demanat alguna per, per les diades aquestes sí. de Sant Jordi, Montserrat i tot això, però jo, com que soc de Girona, doncs m'agradaria o Girona Aïmada, o Girona M'Enamora, si la teniu a mà i si no, quantsevol. Wow. Quan la buscarem. O algo de l'Empordà, ja que sóc d'aquella zona. Sí. El repertori davant, és ample, sí, sí, sí. El repertori ample, o sigui, us deixo marge. Wow, molt bé. Doncs això ho farem. Gràcies molt. i avens si et recuperes aviat i et veiem. Mmm, intentaré venir. Molt aviat. Ah, no, sense, potser no, però venir sí. Sense que et perjudiqui, eh? No, no, no, no, no. És no. que molt tarda. Sí, tranquil·lament, eh? he de fer molta bondat. Ah, sí, que fas molta falta, eh? Ai, moltes gràcies. <laughs> això, això, ja me el dia. Gràcies. Gràcies a tu. Records. Una abraçada a tots sí, i bé, eh? bueno, per totes les Montserrats que hi han a la colla i les que no són a la colla, també. moltes felicitats. Gràcies. I pels Jordis que ja ha passat però que també hi són, sí. també moltes felicitats ja que no ho he pogut fer en directe. Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada molt gran. Adéu, adéu, gràcies. Adéu-siau. adéu, adéu, adéu. adéu. Doncs, tot seguit, escoltem la sardana que es titula A Montserrat i que és del Joaquim Serra, la dediquem a la Montserrat que ens l'ha demanat, i a també a totes les Montserrats. Endavant! hem pogut escoltar la sardana que porta per nom a Montserrat. És una sardana interpretada a dos coples i és del compositor jo Joaquim Serra. Te'n dic naturalment a totes les Montserrats. Doncs com cada setmana hem de dir on podem anar per aprendre a ballar, comptar i repartir les sardanes. Eduard, ens ho tornes a explicar? Doncs pues sí, mira, no ens cansem de dir que els interessats en aprendre a ballar sardanes com també comptar-les i repartir-les, podeu venir gratuïtament als cursets que fem al foment sardanista en Dremem. El curs l'actiu és a Can Guardiola, és hotel d'entitats, i centre pel carrer Cuba, número 2, està junt amb la rama de Sant Andreu. Aquí podeu venir sempre que vulgueu, els dilluns, de dos quarts de set a dos quarts de del vespre. Si ho preferiu i una miqueta més lluny, podeu venir a Can Galta Cremat, que és el centre municipal de cultura popular i està ubicat al carrer Químides, número 30, Aquí, si voleu, i amb un bon ambient, podeu venir cada dimecres, de 7 a dos quarts de nou del vespre. Doncs, seguint amb el programa, escoltem ara Girona m'enamora, que ens l'ha demanat la fina. Per ella va... que hem d'escoltar del compositor Ricard Viladesau la sardana que porta per títol Girona Manamura i ha estat dedicada a la fina perquè s'animi una mica doncs seguim amb el repertori i escoltem Colla Banyoles i és de Manel Saderra i Puigferrer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 Doncs ara ens toca informar de l'agenda sardanista que cap de setmana que ens ho llegia és Eduard. Doncs bé, mira, aquest frances, aquest fi de setmana, doncs, cap de setmana eh, hi han, hem trobat a la població de Barcelona set ballades. Comencem el dissabte, que és Nostra Senyora de Montserrat, a les 12 al migdia a Sarrià, Sant Gervasi, és Plaça de Joaquim Folguera amb la copla Rambles. També el dissabte, dia 27, a les 6 de la tarda, a Ciutat Vella, Pla, a la Catedral, amb la Copa de la Principal de Lliuregat. També tenim el diumenge, a les 11.15, a la Ciutat Vella, Pla, també de la Catedral, amb la Copa de Lluisos de Tarradell. I també tenim el diumenge, dia 28, aquí a Nou Barris, Parc de la Guineu, és festa d'aniversari, i a les 10.30 fan la missa cerdanyista al Parc de la Guineueta. I a les 11.45 fan la Ballada de Sardanes amb la Copla Maricel. També tenim diumenge a Horta, a la plaça d'ivissa, amb la Copla Contemporània. També el diumenge, a les 12 al migdia, a Sarrià, Sant Gervasi, amb la, copa, amb la, perdó, a la plaça de la Torre amb la Copla Rambles. I a les 12 del dimecres, a l'Eixample, plaça de la Sagrada Família, amb la Copla Rambles. Doncs ara ens toca escoltar la sardana que porta per nom Colla Sol Ponent i és de Carles Santiago.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 si ha sort, el dissabte que ve a les 9 del matí i també el diumenge a les 9 del matí. I ara per acabar, escoltem la sardana que ens queda que és Colla Figueres, de Jaume Cristó. Adéu-siau, un cap de setmana.